وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليدا يسلح لكم أعمالكم ويقفز لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فرضا عظيما أما بعض فإن أستقى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهتساتها فَإِنَّ كُلَّ مُثْتَثِتٍ بِدَعَوِ وَكُلَّ بِدَعَةٍ بَلَالَى وَكُلَّ دَلَالَى Məhzələ məsələmə Allah əmmirin təqbalı olmaqda sərrəm və necə məlumdur biz Şaban ayındayır və Şaban ayı müəyyən xas olan əməller var səsləndə Peygamber sələllələ əl-əsələmin yoluna bakan sözlərinə sözlərə Peyğəmbər s.ə.vələm bir neçə hədis Şaban barədə deyib, buyurub Və Şaban gəlişi Mömin üçün bir işarədir Ki, həyat gedir Bundan qələrəcəb idi İndi Şaban Təbii ki, hər ay Mömin faydalanaq Ayın dəyişmək ilə Allah s.ə.vələ buyurur ki Hürgan suresi 62. ayə وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَذَكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُورًا Hürgan 62. Allah s.b. ayədə buyuruq ki, ya da Allah ve şükür etmeyi isteyenler üçün geceni ve gündüzü birbirinin ardınıza getiren de odur. Tabi ki geceni gündüzü, mümin ele geceni gündüzünden faydalanasa və təsərlə aydan necə faydalanmalıdır. Şaban gəlib. Və mümin bundan birinci Allah'ın imanı daha da artmalı və daha da həyatın fəni olduğunu bilməli və daha da əməllərin çəkməlidir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhəm üçün ki, hədislərindən imam Əhməd rivayət edir, Peyğəmbər s.ə.və Şabanın orucu ən səmini oruclardan idi. Yəni, Şaban ayda tutulan oruc ən səmini oruclardan idi. Başqa hədistə, Usama bin Zeydan r.ənin dəvaətində deyir ki, Peyğəmbər s.ə.və soruşdum, Şabanda ki, şəbəndə Oruc tutmanın başqa aylarda kimi deyil. Yəni, təbii ki, Ramazandan başqa. Peyhəmbər sallallar səni soruşur ki, sahabi, abim, vayn, o, deyir. deyir ki, Şabandakı tutduğun orucu başqa aylarda tutduğun oruc kimi deyil. Nəyə görə? Peyhəmbər sallallar səni buyurur ki, bu ayda insanların çoxsuk gəflətdə olur. Çünki Şaban ayı, Gəcəb ayına Ramazan ayının ortasında gələn aydır. Çoxsuk gəflətdə olur bu ayda və bu ayda Allah subhanələyə əməllər qaldırılır. Və mən istəyərəm ki, səvərəm ki, mənim əməlim qalxanda əməlim oruç tutan əməlmən olsun. Məsələ rivayət edir, və edir səhildir. Mən sizin Peyğəmbər sallallahu aleyhü səlləm Ayşə Rəvəli Peyğəmbər sallallahu aleyhü səlləm barədə buyurur ki, deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhü səlləmi Tam sonra yani aydındır. Şavanda kimi çox oruç tutduğum başqa halı görmədin. Buhari müslim rivayət edir. Hansı başqa hədisdə? Muatiminicə belə radiyallahu anhu. Buyurur ki, Allah Subhanahu Şaban ayının ortasında Allah Subhanahu taala öz rəhmətin rəhmət qapılarını açır. Öz xalqına baxır. Və hər xəlqin, hər mümini, hər müsəlmanı bağışlayır bir dənə müşriklə, bir dənə kimin qəlbində başqa müsəlman qardaşından heq var, qəzəb var. Öz, iqnə görə yox, öz nəfsinə görə. Bir dənə onlardan başqa. Yəni, müşriklə bir də bir müsəlman başqa bir müsəlmana qəlbində qəzəb saxlayır, öz nəfsinə görə. Və bu, və başqa hədislər göstərir ki, Şaban ayının fəziləti var, tutulan orucun. Və həmçinin bu Ramazandan ayı qabaq bir hazırlıqdır. Ramazan ayı ki, gəlir Şaban ayından sonra, kiçmətlərindən də biri budur ki, bir hazırlıqdır ki, Ramazanın orucunu rahat tutmaq üçün. Ki, oruc, məsələsi, oruc barədə sən rahat olasan, Həmçinin Ramazanda başqa mənlərdir görürsən, Ramazanda əmizə o adını istifadə eləyəkdən. Həmçinin hədislərdən görürsənir ki, bu Peyğəmbər sanatın yoludur, sünnəsidir. Peyğəmbər sanatı çox xoşlayardı bu ayı, bu ayda orucu məhz. Və həmçinin hədislərdə gəlir ki, bu ayda əməllər ayrıca qaldırılır Allah subhanətə aləyə. Təbii ki, bu göstərir yəni, onun fəzilətin. Yoxsa Allah subhanətə bilir. Ehtiyacıq peştin qaldırma. Sadəcə, belə deyilir ki, göstəndirsin ki, bu əmər necə əbsəldir və səni çağırışdır ki, tutasan. Həmçinin Peyğəmbər salabı buyurur ki, rəcəb nədiməli Ramazan ayında gələn Şaban aydır və Şaban ayında çoxu gətlətdə olur. Yəni, gözləyirlər hamısı Ramazanı artır. Qarşı fikir ki, Ramazan orucu bağlayır. Deyirlər ki, hə, Ramazan orucu tutadır da və tamam. Ənəksə Ramazan orucu. Şabanına məhrum olurlar. Və ədisi göstərilir ki, qafil, insanların qafil olan vaxtı sən ibadət eləməyi daha əfsəldir. Onu görə məsələn, geci namazı 5 namazdan sonra ən əfsəldir. Çünki cəmanın çoxu qafil edir, yaxıblar. Deməli, cəmanın qafil olduğu vaxtı sənin əməl etməyin daha əfsəldir, cavabı daha çoxdur. Ona görə, Məsələn, oruçdan da çoxu bilməyəndə savabı daha da artır. Hecə bəzi sələflər 40 il oruç tutublar heç alələndə çoxu bilmirdi. Məsələn, alırdı yemeğə, gedirdi işə və üçdən də sonra yirdi, gəlirdi axşam. Aleyhəsələ, eyləbirlər ki, yirmi də gün olsa yiyiz. Üçdə də eyləbirlər ki, bu yirmi də, bu oruç deyirdi. Bəsələn. 40 il oruçdan var idi, Hanşı xəbərlər yox idi, bilmirdi, gəni gizlin Çünki gizlin əməl, başkar əməldən daha ərsəldir. Hem de Allah s.ə.ləyədir, daha ıxlaslıdır. Bu imtihan daha təmizdir. Və qiymətlərə də təmiz olar, yaxşı olar. Məcəri yani. Hem çinə onun yürələ, Allah s.ə.ləyədir, hem çinə bu bir hazırlıqdır necə, Şaban ayı bir hazırlıq aydı namazansın ki, Ramazan gəlir, sən əmr təmiz onu qarşılayasan. Qədər ki, Allah s.ə. Aydı, Allah s.ə. əmridir, nə Allah s.ə. əmrlərini əməl etmək də, qədər təmiz olasan. Qədər fikir ver, Peyğəmbər s.ə. Meyrazı uçanda, gedəndə, uçanda yox, gedəndə, buraqla getdi. Cevqal ə.sə. gəldi, qəlbin təmizdədir, Yardılar ikinci dəfə biz də uşaldı yarmışdılar. Çünki Peyğəmbər olmaq qasan dişdi, işte, razılıq idi. Məhkəm olsun. Həm də səmağa gedmək də qasan dişdi, işte, Allah tələm, bu görüşəcək, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhə sələm. Ona görə məhkəmləndirmək lazımdır. Gəldir ki, əribin yudu, imanla doldurdu qəlbini. Ki, və isə Allah ilə ona görə. Allah s.ə. Musa aleyhü s.ə.q. deyəndə ki, görüşədik, dedik, 40 gün ibadət edək, 40 gün hazırlar, sonra görüşərsən. Görmürsən, namaz qılanda Allah s.ə.q. qarşısında deyarız, baxma lazımdır, qüsrün yoxdur, qüsr deyib kimirsən, daxtamaq alsan, təmizləyirsən. Çünki Allah s.ə.q. qarşısında deyarız İbadət belədir. Ona görə o Ramazan ki gəlir, şaban ayı bir hazırlıqdır. Çalış itibadələ bu aydan xüsusən də biləndə ki nə qədər səhəbələr var Peyğəmbər səhəbələrə bu aya fikir verib. Mən tədiklərdə görsən ki, Şaban ayının 15-ci günü, yəni ortası oruç tutmaq tədbirətlidir. Tədik səhiyyidir. Şabanı deyib ki, və yaətən. Yəni, şəhədiklər məqvuldur. Sadece hansan oruç. Bunu qeydəyəmə lazımdır. Hüdət əhli, bu günü bayram iləyir, gecəsin, ibadətə çevirlər, oyaq çəkirməyir və s. Olmaz. Yəni, bu gün ancaq oruc gəlir, vəzsalam. Amma başqa Peygamber saati nəhə heç ələməzlər bu günü. Bir dənə orucdan başqa. Bələ qeydilmək olar, həmçin göstərək ki, Allah səhələ bağışdırıramısın, görənəcə fəziləti gündür. Bir dənə müşriklə, müşrik aydındır, bir də Bir müsəlman başqa bir müsəlmana qəlbində əgər hiktaqlıyırsa boz, yəni qəzər, öz nəfsini görə, dini görə yolu, dini görə olar qəzərlənmək, hansısa əməlin istəməyir, qəzərlə olmaq hansısa əməlnə, amma öz nəfsini görə yolu, öz nəfsini görə olmamalıdır, aydındır. Bunlar hansı və başqaları göstərir ki, bu Ramazı, Şaban ayında yani fədilətlərin, Allah s.ə.v. buyurur ki, Baba təqadmu lə anfusikum min khayrin təciduhu ində Allah. Hu və khayran və azəmə əzrə. Müzdəmmil suratı 20. ayə. Yani Allah s.ə.v. buyurur ki, siz özür düzün, ne bir iş görsez, Allah s.ə.v. yanında onun sevabı, əzrinin daha khayrlı və daha boyu görədəyir. Onun görə çalışmadan istifadələ, tövbe çoxu lə, Qur'an qirayəti və s. Ramazana hazırlıq gör. Və həmçinin nəfsi təmizləmək üçün, qəlbi təmizləmək üçün gəzər şüksətdir Ramazana hazırlıq üçün və çalış istifadə elə bu aydan bu ayın çoxsun orucdan keçir bilərsən sadəcə elə elə ki, deməli, Ramazanla birləşdirməmək şərti ilə və əni Ramazana bir neçə gün qalmış, artıq Şabanı orucu tutma. Hətta bəzi rivayətləri gəlir ki, 15-ci gündən sonra tutma. Amma başqa rivayətlər görsən ki, tuta bilərsən çox, lakin hansı bir gün lazım deyil, bir an 15-ci günün o ancaq orucu tuta bilərsən və səlan və Ramazana bir neçə gün qalmışsa, gəlir aslasın orucu, ki, Ramazanla birləşdirilməz və Şaban ayının orucun. Allah s.ə.q. vizə işin faydanlardan etsin. Allah təala bizi gündə sabit etsin. Allah Subhanahu taala səna rahmet olsun. Al Allah Subhanahu taala sözlərimizi atımanı kömək olsun. Qarabağ məscimizi atmanı kömək olsun. Qarabağ kümayını bulsular qalandıq. Qarabağ onlara xəstələr vəc onların çəkməsi qəbul məsələsində dünyada. Qarabağ onlar zəlilə. Qarabağ onlar atətinə. Qarabağ gücünü göstərdinə onlara belə bəla verib Allah ان سموناك يا رب واشهار و كان زمانك مشمامشان خطاردان الله لي ولكم و لسائر من كل ذنب استغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والصنم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعوا واقم